فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري rahimahullah taala fi kitabih kitabut tauhid bab at tasmi bi qadil qudhat wa nahri bab memberikan nama atau gelar dengan qadil qudha Seorang kadi yang menjadi kadi yang paling agung atau kadi yang paling tinggi dan merajai dalam hal permasalahan kada'ah. Dan yang semisalnya Yaitu pemberian nama-nama Yang tidak sepantasnya untuk dinisbahkan Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gelar-gelar yang bentuknya mubalagah Yang berlebih-lebihan Yang tidak sepantasnya Untuk dinisbahkan kepada makhluk sebab gelar tersebut tidaklah layak untuk disandang dan dimiliki. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Malikul Amlak. Raja diraja. Syahin syah. Dan yang semisalnya. Maka Syekh rahimahullah ta'ala. Menyebutkan bab ini. Di mana beliau memberikan isyarat bahawa yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan dilarang. Bagi seorang untuk mendapatkan gelar dan menyandang gelar-gelar yang tidak sepantasnya. Bagi seorang manusia untuk mendapatkan gelar itu. Disebabkan karena bukan kedudukan yang semestinya di sahih anabi hurairah radhiyallahu taala dalam sahih dari bukhari dan muslim dari abu hurairah radhiyallahu taala anhu dari nabi sallallahu bersabda inna akhna asmin indallahi رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهِ Sesungguhnya nama yang paling rendah, nama yang paling hina, bagi mereka yang diberi nama dengan nama itu, di sisi Allah SWT adalah seseorang yang Menamai dirinya sebagai raja di raja. Raja di atas seluruh para raja. Lamalika illallah padahal tidak ada yang merajai seluruhnya. Yang sepantasnya untuk menyandang gelar raja di raja itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penyandangan nama raja di raja dan yang semisalnya, ya kabi di atas seluruh para kabi yang di dalamnya mengandung Kesombongan Kecongkakan di atas seluruh makhluk Menghilangkan sifat tawadu Yang demikian ini Tidak diperbolehkan Bahkan justru yang nama seperti inilah Nama yang paling rendah Nama yang paling hina Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hinanya sesuatu Menunjukkan Allah tidak beridainya Menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama membenci. Pemberian gelar-gelar. Dengan gelar-gelar yang. Tidak semestinya disandang oleh seorang manusia. Kala Sufyan berkata Sufyan. ibnu Uyayna. Mitlu syahan syah. Seperti syahan syah. Ini bahasa ajam, bahasa Faris. Nah, yang maknanya adalah Malikul Amlak. Nah, Sufyan bin Uyayna. Rahimahullah Ta'ala mentakbir dengan bahasa Farisiah Untuk menjelaskan bahawa bukanlah yang dilarang itu. Hanya Malikul Amlak saja. Tapi yang semakna dengan itu. Walaupun tidak dibahasakan dengan bahasa Arab. Seperti kalau kita. Ya di Indonesia. Ya terjemahannya raja di raja. Ya. Dan seterusnya. Wafi riwayatin. Di dalam riwayat yang lain. Aghiyadu rajulin alallahi yawmal qiyamati wa akhbatuh seseorang yang paling Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya al-ghaiz murka marah maka di dalam hadis ini pun menetapkan sifatul ghaiz bagi Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bi jalalihi wa laysa kamithlihi syai'un wa sami basir orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang paling dibenci oleh Allah yaumul al qiyamah pada hari kiamat wa akhbathu dan yang paling jahat orang yang paling buruk yaitu orang-orang yang mengagungkan dirinya dengan gelar-gelar seperti ini. qauluhu akhna ya'ni awdha awdha paling rendah sesuatu yang paling indah namun banyak dari mereka berusaha untuk mengagungkan diri mereka dengan gelar-gelar seperti ini. maka hadis ini menjelaskan pada kita tidak bolehnya seorang itu bersikap sombong congkak dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mendudukan seseorang pada kedudukan yang semestinya jangan kita terlalu angkat sebab yang demikian ini akan menyebabkan orang yang diangkat itu menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Demikian pula termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam almutasyabbih bimalam yu'ta. Kalabisi thawbizuh. Orang yang merasa puas dengan apa yang dia sebenarnya tidak berhak untuk menyandangnya yang dia tidak diberikan. Seperti seorang yang menggunakan pakaian dua dua pakaian kedustaan. Yaani orang yang kenyang dengan kedustaan. Maka ini tidak diperbolehkan. ya, Menisbahkan pada seorang dengan nisbah-nisbah. Padahal dia tidak memiliki itu. Tidak sepantasnya. Maka kalau dia yang menisbahkan dirinya sendiri dengan gelar-gelar tersebut. Maka ini menunjukkan dan menampakkan sifat kibir, kesombongan. Namun kalau orang lain yang memberikan gelar pada dia. Sementara dia tidak sepantasnya untuk menerima gelar itu. Maka berarti kita menyandarkan sesu sesuatu kepada seorang. ya Dengan zur. buhtan Dan juga akan menimbulkan riak kiber. Dari yang menyandangnya tersebut. Lalu bagaimana dengan. Naam. Gelar-gelar yang terkadang sebagian di kalangan para ulama' mendapatkan gelar tersebut. Seperti Syekhul Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam. Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam. Fil hadith. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kalaulah yang dimaksudkan di sini dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam secara mutlak yang kita merujuk kepadanya dalam perkara-perkara Islam secara menyeluruh, maka tidak benar. Ya, yang lebih berhak menyandang itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, Umar Ibnul Khattab para Sahabat Ridwanullah alaihi majmouin. Namun terkadang mereka memberikan gelar kepada para ulama dengan Syekhul Islam. Dalam artian yang khusus. yaitu mereka-mereka yang telah melakukan tejidid. Fiddin. Memperbaharui agama Allah. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu SAW. Tak kalah banyak dari kalangan manusia yang telah mematikannya. Nah. Maka dari sisi ini. Mereka menggelari para ulama tersebut dengan kelar. Syekhul Islam. Demikian pula para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan tanbih dalam hal penggelaran imam pada setiap orang. Ya. Menyebutkan pada seorang imam, imam, imam dan mudah mudahkan dalam hal ini. Ya. Bahkan terkadang seorang itu bukan seorang yang patut untuk dijadikan sebagai kudwah juga diangkat dan digelar sebagai imam imam Hasan Al Banna imam Sayyid Kudub dan seterusnya. Nah padahal tidak sepantasnya apa adar mereka dalam Islam dalam mengembang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka para ulama mengingkari. Itu. Yang dinamakan imam kalau mereka bisa dijadikan sebagai kudwah. Al-imam seperti al-imam Ahmad bin Hanbal. Al-imam al-Bukhari. Al-imam muslim. Naam. Syakta mengatakan mereka imam. Barakallahu fikir. Di sini disebutkan oleh. Entahki. Kitab ini. Penukilan dari Al-Hafidh Mukathir. Rahimahullah Ta'ala dari kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah sangat bagus sekali untuk kita baca. Pada jilid 12 halaman 43 dalam kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 429 Hijriah abad kelima. 5 Wa fi Ramadhana minha luqqi bi Jalaluddawlati As-Saljuqi Syahan Malikul Muluk bi amrul Khalifati Al-Qa'im Lilllah di bulan Ramadan ya As-Seljuk itu diberikan gelar Syahanshah Al-Azam Malikul Muluk ya dengan perintah dari Khalifah Al-Qa'im Lilllah pada waktu itu Wahat abla hubidah di ka'el manabir dan dia pun berkhutbah dan mengumumkan itu di atas mimbar fana faratil amatuminalik maka kaum muslimin orang-orang awam mengingkari hal itu ko dinamakan jahansha ya. wara ma'ul khutaba abil ajur lalu mereka melempar para khatib tersebut dengan al ajur ya, ini kotoran dan semisalnya Wawaqat fitnah tunjidi datun bisa maka terjadilah fitnah yang dahsyat dengan sebab itu was taftau al kudah tawal fukaha fidalik lalu mereka pun meminta fatwa pada para kadi para fukaha. Faafta Abu Abdullah al Sumeri ashafi'an hadi al asma'i yatabaru fiha al qasd wal niiya maka Abu Abdullah Sumeri pun berfatwa bahawa nama-nama ini Tergantung dari niatnya. Wa qad qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan. Dalam Al-Quran Al-Kerim. Inna allaha qad ba'ata lakum taluta malika. Allah telah mengutus pada kalian taluta sebagai malik. Allah namakan malik. Wa qala wakana warahum malik. Allah menisbahkan malik kepada manusia. Menunjukkan adanya. Wa idza di bumi ini boleh seorang itu dinamakan malik malik yang jamaknya muluk berarti boleh sebagian mereka itu lebih mulia dari yang lain sebagiannya lebih agung dari yang lain nah yang paling agung itu dinamakan malikul amlak Walaysa fidzalika ma yujibun nakir dan tidak ada dalam hal tersebut yang mengharuskan adanya pengingkaran. Wal-mumatala bain al-khaliq wal-makhlukin. Dan persamaan antara al-khaliq dan makhluk. Jadi dari sini antum melihat bahawa. Di sana dari kalangan para ulama yang menyatakan boleh. Ya, tapi malikul amlak yang dimaksud adalah sesuai dengan tingkatannya sebagai manusia. Wakatabal Qadi Abu Thaib al Tabari. Abu Abu Thaib al Tabari menulis, "Ana itlakah Malikul Muluk jais bahwa menyebutkan secara mutlak Malikul Muluk boleh. Dan maknanya Malikul Mulukil Arab. Raja di rajanya di bumi, bukan apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Wa idza jaaza an wa qaadil qudaa jaaza an al muluk kala boleh dikatakan kaafil kufah. orang ini mencukupi dibandingkan yang lain qaadil kudah. qadinya di atas qadi yang lain maka boleh pula dikatakan malik muluk wa idza kaana fil lafdh ma ya'dullu 'ala annal muraada bihi malik mulukil ardzaalati syubha kalau pada lafad itu ada yang menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah malikul muluk dinisbahkan pada bumi di dunia ini, maka hilanglah syubuhat. Wa minhu kauluhum. Di antaranya perkataan mereka, Allahumma aslihil al mulka, fayusraful kalamu ilal makhlukin. Aslihil malika, perbaikilah sang raja. Maka yang dimaksud adalah makhluk. Demikian pula at-Tamimi al-Hambali menulis yang seperti itu. Adapun al-Mawardi ya, pengarang kitab Al-Hawil Kabir pada Abu telah dinukilkan dari beliau bahawa beliau membolehkan pula untuk menamakan Malikul Muluk atau Qadil Qudhah. Namun yang masyhur dari beliau sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu al-Jauzi dan Asy-Syaikh Abu Mansur Ibnu Shalah di dalam kitabnya ada Abul Mufti bahawa Al-Mawardi melarang yang demikian itu. Dan beliau terus di atas keyakinannya itu. Tidak boleh. Dinamakan Khadir Qudha Malikul Murug. Padahal Al-Mawardi ini sangat dekat sekali dengan raja yang hidup di zamannya. ya Daulah. Sangat dekat sekali. Dengan sang raja Jalaludaulah pada waktu itu, Al-Mawardi ini dan seringnya beliau bulak balik ke tempat Jalaludaulah dan Jalaludaulah ini besar di sisi apa? Al-Mawardi sangat besar di sisi Jalaludaulah, termasuk yang diagungkan wibawanya. Nah, suatu ketika beliau anggan untuk hadir di majelisnya Jalaludaulah, sampai Jalaludaulah Berusaha untuk memanggilnya pada hari Id. Nah, maka tatkala Al-Mawardi masuk kepadanya bertemu dengan Jaludoloh. Sekian lama tidak pernah bertemu karena Al-Mawardi menghindar, ya, disebabkan karena penamaan tersebut malikul muluk. Maka beliau pun suatu ketika setelah dipanggil maka terpaksa beliau datang dalam keadaan ketakutan. Jangan sampai Jaludoloh akan memberikan hukuman padanya. Maka tatkala ia pun berhadapan dengan Jalaluddaullah. Maka Jalaluddaullah mengatakan padanya. Sungguh aku telah mengetahui bahawa yang mencegah kamu untuk setuju. Dengan mereka-mereka membolehkan hal tersebut. Padahal kamu dekat denganku. Dan engkau punya peranan di sisiku. Yang mencegah kamu untuk menyatakan itu agamamu. Dinuka. Wattiba'u kalhaq. Dan karena kamu mengikuti al-haq, wa an al-haq wa azharu inda ahad, dan kebenaran itu lebih kamu utamakan dari setiap orang. Walau habaita ahad dan minan nasila habaitani. Kalaulah engkau mau berbasa-basi dengan seorang dari kalangan manusia, tentunya engkau akan berbasa-basi denganku. Ya. Ya, boleh-boleh saja, ya kan? Bisa saja demikian. Ya Al-Mawardi dekat dengan Jalaluddin Daulah. Tapi dari sini kita mendapatkan fa'idah bahwa para ulama mereka tidaklah berfatwa dengan hawa. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang mereka harus mencarikan solusi untuk diri mereka, maka mereka tidak mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jalaluddaulah orang yang sangat dekat dengan Al-Mawardi, ya, punya peranan, punya kedudukan. Dengan masalah Jalaluddaulah yang diberikan lakop syahansyah Malikul muluk, beliau ingkari, tetap beliau ingkari. Dan ternyata ini difahami oleh Jalaluddaulah. Wa kabzada kazali kain di sohbatan, wa mahabbatan wa lumakana. Karena tidak maunya kamu demikian. Tidak setujunya kamu dengan pendapat mereka ketika mereka menggelarku dengan Jalaluddin apa dengan Malikul Muluk bukan justru aku membencimu justru semakin menambah persahabatan denganmu kecintaan padamu dan tingginya kedudukanmu Subhanallah Inna Allah yarfa'u bihadzal din akwaman. wa yadh'u bihi akharin Qala Ibnu Katsir Berkata Ibnu Kathir, "Walladhi hamala al-Qadhi al-Mawardi ala zalika al-man'uhu." Naam, ala zalika al-man' huwa ittiba' as-sunnah al allati waradat bihal ahadith as Berkata Ibnu Kathir, yang membawa al-Qadhi al-Mawardi untuk mencegah diri menyetujui hal tersebut adalah mengikuti sunnah yang dengannya hadith-hadith yang sahih telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lalu beliau menyebutkan hadith-hadith ini ya inna akhnaas min indallah yaum al-qiyama rajulun tasamma bimalikil amlak istadda ghadabullah ala man qatalahu nabi wa istadda ghadabullah ala rajulun tasamma bimalikil amlak la malika illallah Azza wa Jal. Sangat keras kemurkan Allah Terhadap siapa yang dibunuh oleh Nabi Dan sangat besar kemurkan Allah Terhadap seorang yang menamai dirinya Malikul Amlak Tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Lalu beliau menukilkan perkataan Al-Qurtubi rahimahullah Kala Al-Qurtubi berkata al-qurtubi rahimahullah wa hasilul hadis annama man tasamma bihadzal ism intaha minal al-ghayat allati la tanbaghi li dari hadis bahawa barang siapa yang memberi nama dengannya dengan nama ini maka dia akan sampai pada puncak kesombongan yang tidak sepantasnya disandang oleh makhluk wa annahu qatta ta ma ilahil haq dan bahkan mungkin saja bisa berkelanjutan untuk menggelari dirinya dengan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala limathabata fil fitra annahu la karena telah sahih bahkan secara fitrah tidak ada sang raja bagi seluruh makhluk kecuali Allah wala yasduqu hadha al-ism bil haqiqati illa 'ala subhanahu wa ta'ala fa uqiba 'ala dhalika min al-izlali wal istizali bima lam yu'aqab maka tidak benar nama ini secara hakikat kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak benar kecuali kepada Allah maka mereka pun diberi hukuman kehinaan ya dengan apa-apa yang tidak dihukumi dengan yang maklum. Karena dia ingin mengangkat dirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhna asmin." Nama yang paling rendah di sisi Allah, nama yang paling hina, dia ingin mengangkat ternyata dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, "Wal malikun lahul mulk" wal malik wal mulku 'indah wal maliku akhas wal maliku al malik adalah yang memiliki kerajaan kekuasaan al malik lebih terpuji wal malik lebih khusus wa kila mah lillahi ta'ala kedua-duanya adalah milik Allah Allah Allahual malik Allah Allahual malik Wa qala berkata Thibi qawluhu la malika istinafun li bayani tahrimi tasmiyah di sini permulaan penyebutan uh, kalimat tersebut untuk menjelaskan sebab diharamkannya memberi nama itu fa jinsal malak bil kulliyya maka Allah menghilangkan pemilikan secara menyeluruh <tinyeluh> li al malikal haqiqiy alaysa illa hu Karena yang memiliki yang menguasai secara utuh secara hakikat tidak ada kecuali Allah. Wa malikiyatul ghair mustaraddatun ila malikil muluk. Sedangkan kepemilikan yang lain semuanya akan kembali kepada yang memiliki semuanya itu. Wa man tasamma bidzalika Allah. Subhanahu wa ta'ala firida'i kibriyai. Barang siapa yang beri nama dirinya dengan nama tersebut Maka Allah, na'am. Maka sungguh dia telah melepaskan dari Allah Subhanahu wa taala atau dia hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam selendang kesombongannya. Wastankafa ayyakuna adda dan dia menyombongkan diri untuk dinyatakan sebagai hamba Allah. Lianna anna wasfal malikiyyati mukhtassun billahi azza wa jalla la yatajawazuh karena sifat al-malik hakikatnya khusus dimiliki oleh Allah tidak kepada yang lainnya waamla mamlukiyatul bil abdi la sedangkan al-mamluk yang dimiliki itu adalah hamba tidak melewati tidak akan menjadi malik ya malik tidak akan jadi mamluk mamluk tidak akan jadi malik malik itu hanya Allah mamluk itu hanya milik makhluk faman ta'adda tawrahu falahul khizu fid dunya wal 'ar Wa fil akhirati ilqa'u fin barang siapa yang melampaui batasannya maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia ya dan kerendahan di akhirah akan dilemparkan ke dalam neraka selesai dari perkataan Nabibi Wa minal aja'ibillati la tahturu bil bal madhaqalahu tubaziza an ba'dhi syuyukhihi di antara suatu keajaiban yang tidak bisa dibayangkan kata beliau. Apa yang dinukilkan oleh Ibnu Bazizah dari sebagian syekhnya, Anna atahiyah, -syairul Abul Atahiyah, asyairul masyhur, Abu Al-Atahiyah, syair masyhur ya, zaman khalifah uh, Harun Al-Rashid Abu Al-Atahiyah kanalahu bunatan. Dia punya anak perempuan, samma ihdahu ma Allah wa sammal ukhra Ar-Rahma. Bayangkan Dua anak perempuan, satunya dinamakan Allah, satunya dinamakan Ar-Rahman. Wa hadha min a'zamil qaba'ih. Ini dari kejelekan yang paling besar. Wa asyaddul jara'im wal fada'ih. Dosa yang paling besar. Keburukan yang paling jahat. Wa qila innahu tabah. Dan ada pula yang mengatakan dan merayatkan bahawa Abu'l-Attah telah bertaubat. Dari memberi nama anaknya Allah dan Ar-Rahman dan sebagian dari para ulama juga mengikut sertakan istilah Malikul Amlak seperti Hakimul Hukam ya yang mana ini tidaklah sepantasnya dinisbahkan selalu kepada Allah wa anta hakamul hakimin demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah seseorang dinamakan Sayyidun Nas sayyidatul qul atau Sayyidu Waladi Adam. Ini tidak pantas. Kecuali hanya kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kain ikhwan fitina azakumullah. Yang menjelaskan bahawa. Walaupun di sana ada yang berusaha menta'wil. Bolehnya. Dengan alasan dinisbahkan kepada makhluk. Kerajaan tersebut. Akan tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam Menyebutkan secara mutlak. Tidak boleh. Dinamakan seorang malikul muluk. Walaupun yang dia maksud. Malikul mulukil ar. Nah. Walaupun dia tidak maksudkan. Dinisbahkan pada Mulkullah, Namun di dalamnya. Kan terkandung. Sifatul kibir. Bagi seorang yang menyandang dengan. Gelar tersebut. Maka menjauhi ini lebih aulah Dan telah datang hadith. Yang sahih. Bagaimana anda melihat. Pernyataan. La naghdil Rasulullah sallallahu alaihi waala alaihi sallam. Wallahu anhumu bi sal. Ilahuna fal. Tazdzalu, hafizkum